чи я зможу це з'їсти. Не знаю, як їх їсти і взагалі. Але він хотів піти з нею, він дуже хотів піти з нею, бо її життя було там. Йому хотілося зайти до неї в хату, дихнути тим повітрям, яке для неї було таке близьке і рідне, побачити людей, які є її ріднею і чиєю часткою вона є». А потім його так вабив до людський світ, так хотілося більше про нього знати. Вони вирішили, що підуть у село найближчими днями. У той же день Лем була особливо ніжною, а Волинові особливо важко було з нею розлучатися під вечір. Минуло кілька днів. Волин зібрався і висидівши зранку на улюбленій прибережній колоді, аж доки сонце не почало ставати над головою, одягся і подався до села. Вони з Лею умовились у цей день заздалегідь, але коли день цей не дійшов, сумніва волина не було кінця. Раз по раз зустрічався він із старівною О, але вже Проминали вони одне одного, мов риби в озерній глибині, а лиш погляди, лиш порух голови. Вони все знали одне про одного про думки й настрої, переживання і втрати. Олен жалів, страшенно жалів царівну, о жалів себе, що так мучиться, шкодував за колишнім спокоєм. але то бували хвилини миті. Попри свої озерні буденні справи, усе його єство зайняте було лише одним – Леою, побаченнями із нею, близькістю і теплом. Про інше він намагався не думати. Буде, як буде. Волин наближався до села, і чим далі – більшим острохом у серці, намагаючись подолати його і водночас опанувати себе і прийдешні обставини. Чим більше віддалявся він від озра цього разу, тим більше здавалося йому, що втрачає він свою силу, свої спроможності, свій сприт і чари. Але я зустріла його в умовленому місці. Цього разу йшли не так, як ходили доти, тепер ле спрямувала їхню ходу, хоч вони йшли, узявши з руки, як зазвичай. Але вже вона вела Волина, а вона нині була перша у їхній парі, і це також було дивно Волинові. Його дії виявилися раптом підпорядковані іншому законові, бо це інший закон говорив. Зараз із ним через Леу, через її впевненість, коли вони йшли до села, і, може, навіть і деяку надмірну жартівливість, побільшену веселість, яка приховувала її ніяковість, її страх перед тим, що батьки прийматимуть волина, і як це станеться, і чи він їм сподобається. Вони йшли селом. І, хоч воно і постало зовсім недавно на цьому місці, хоч лише кілька місяців тому перенесено було оселі, і поставлено тут хати із її мешканцями, все ж таки це вторована була дорога, обітки якої сели хати, охороджені плотами і позначені високими дерев'яними журавлями криниць. Вісла цього ще пахло свіжо струганими дошками і димом, який дають ще невипалені печі, обсушуючи ще не просохлі дерев'яні стіни у хатах, а також запахи їжі, готованої переважно на подвір'ях у літніх печах, запах свіжого хліба, коров'ячого і кінського гною, запах корей і собак. Цілий світ нових запахів, Яких ніколи не чув волин. Він не віддав, не знав про них, Ударив його щойно, Підійшли вони з Леєвою. До села і він зупинився раптом як укопаний, я спитала його, «Чого ти став? Боїся чогось? Дарма, ходімо швидше, Вже обідати скоро». Нас бо чекають. Голин не відповідав, раптом виразно відчуваючи, що у цьому світі буде йому лихо, що це принесе йому багато біди і водночас, що варто, що він повинен іти сюди, бо Леа, його Леа, його найкраща Леа, це теж частина його нелегкої долі. І він усміхнувся і сказав «Я йду». Просто замислився на мить «Ходімо».